Möhtərəm üşərmanlar, Allah-u Teala'dan qorxun və bilin ki, bəndənin Allaha edilə, etdiyi ibadət onu göstərir ki, insan Allah-u Teala'nın qabağında əylir, ona tabi olur və ibadət eləmək, Allah-u Teala'nın qulu-bəndəsi olmaq böyük bir şərəfdir, böyük bir izzətdir və fəxirdir. Çünki qulluq, məqamı en yüksek məqamlardan biridir. Ve Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm ona göre o məqamı özü üçün seçib. Başka məqamlardan. Ve Abû Hureyla r.a. rivayət edir, ki, bir gün Cabrail aleyhissaləm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin yanında oturmuşdur. Ve o anda göyden bir mələk düştü, nazil oldu. Ve Cabrail dedi ki, Bu mələk yaratdığı günündən bəri düşməyib, nazil eləməyib göydən. Və o mələk nazil olanda dedə ki, ey Muhammed, Rəbbim məni sənin yanına göndərdi və soruşur səndən, səni mələk Peyğəmbəri deyikmi, yoxsa qul elçi? Yəni, insan qalmaq istəyirsən Peyğəmbər olaraq, yaxsa mələk. Və Cabrail a.s. dedi ki, Rəbbinin qarşısında təvazükər ol, ey Muhammed. Və Peyğəmbər s.a.v. dedi, bəl abdən rəsulə, mən istəyərdim qul və elçi olmaq. Bunu da Ahməd rivayət edib səhih isnadlər. Məhtərəm müsəlmanlar, <coughs> artıq bir neçə gün həccin kutarmasından keçdi və bir çox Hacı artıq öz evinə döndü və bu da ən böyük ibadətlərdən biridir. Allah-u Teala'ya yaxınlaşmaq üçün ən böyük vasitələrdən biridir. Onlar Allah-u Teala'dan ötürü ehramda haram olan şeylərdən çəkiniblər, öz paltarlarını dəyişiblər, dünya paltarını qırağa qoyublar, Arafat dağında tövbə eləyiblər, dua eləyiblər çoxlu Allah-u bağışlanma diliyiblər və həmçinin müxtəlif dillərdə Allah Taalaya müraciət ediblər və həmçinin müzdəlifədə qalıblar və ondan sonra da cəmaratları daş daşqalaq ediblər və kəbəni tavaf ediblər səfə ilə mərvə arasında səyh ediblər <coughs> və o, bu ən gözəl bir səfərdir ən gözəl bir səyahətdir müxtələ müsəlmanlardır Ona göre de hakiki hacceliyen insanlar sevinirler buna göre. Hacc'den dönende sevinirlerler. allah Teala buyurur, قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ De, Allah'ın lütfüne ve rahmetine göre sevinin. Bu sizin yıktığımız var dövletten daha hayırlıdır, daha yakışıdır. Yani dünyadan, dünyada olan bütün nimetlerden Yaxşıdır, gözəldir. Çünki bu dünyada olan şeylər hamısı yox olmağa məhkumdurlar. Bu bu dünyada insan daima bəlalara məhkumdur. Daima bəlalar düşür başına, daima çətinliklər olur. <coughs> Lakin ahirət davamlıdır. Fə ona görə o insan ki, həccə gedib və Allah Taalaya yaxınlaşıb, o həqiqətən böyük bir uğur qazanıb. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah təaladan rivayət edir ki, Allah təala buyurdu: "İzə təqarrəbəl əbdü iləyə şibran, faqarrəbtu iləyhi zirāəh. Və izə təqarrəbə iləyə minnī zirā'an, taqarrəbtu minhu bā'an. Və izə ətānī məşyan, Yaxınlaşsa mən, yer yer gelarsa, mən onun yanına bir arşın qədər yaxınlaşarım. Və yer yer yeriyə mənim yanıma gələrsə mən onun yanına qaça qaça gələrəm. Buxari rivayət edib. <coughs> On görə o müsəlmanlar ki, Hacca gediblər, görə Allah Taalaya şükür eləsinlər bu böyük nimətə görə. Və Allah Taala buyurur: "Və mə bikum min ni'metin fe Allah." Sizdə nə nimət varsa, hamısı Allah'tandır. Və buyurur: "Və enta'uddu ni'matallahi la Əgər Allah-u Teala-nın nemətləri başda saymağa sayıb qutara bilməyəcəksiniz. Və həmçinin həccə gedib gələn insan geri Allah-u Teala haqqında hüsnizəndə olsun, gözəl fikirləsin Rəbbi haqqında. Və inansın ki, Allah-u Teala bu həccin vasitəsi ilə onun günahlarını bağışlayacaq. Ümid eləməlidir buna. Və Qudsi hədistə gəlib ki, qaləlləhu ta'alə, ənə əndə zann-i abd Allah-u buyurdu, mən bəndəmin mənə qarşı olan zənninin yanındayım. Yəni, bəndəm mənim haqqında nəyə fikirəşirsə, mən də o müqabilində də ona mükafat yaxud ceza verədim. Yəni, bəndə Allah-u haqqında yaxşı fikirəşirsə, hüsn-i allah subhanu Teala da onun haqqında ona yəni, yaxşılıq və savab verir. <gülüyor> və həmişənin Cəbir rəziyallahu anh rivayət elir ki, o eşidib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölümündən üç gün qalmış, ölümünə üç gün qalmış buyurmuşdur. Lə ya mutennə ahadukum illə və huwa yuhsinu zannə billahi <gülüyor> əzza və cəll. Sizdən hec birimiz Allah Taala Allah Taala barədə hüsnə zann etməyənə qədər ölməsin. Müslim rivayət edir. Yəni müsəlman daim Allah Taala haqqında yalnız Yaxşı şeyləri fikirəşməlidir. Elə fikirəşməlidir ki, Allah da Allah daimə məni nəsə pisliyə eləmək istəyir. Əksinə fikirəşməlidir ki, Allah əsələ istəyir ki, onu düz yola gətirsin, onun xətələrini bağışlasın. <küzdürlük> Və həccə gedib-gələn adam bilməlidir ki, ö, artıq həccdən sonra öz həyatında təzə bir səhifə açmış olur. Təzə yeni bir təmiz baltar qeyinmiş olur. Ona görə də Ondan sonra, həcdən sonra pis əməllərə qayıtma, qayıtmamalıdır. Çalışmalıdır ki, pis əməllərdən, pis əxlaqdan uzaq dursun. Çünki yaxşı əməldən sonra gələn yaxşılıq çox gözəldir. Lakin yaxşı əməldən sonra gələn pisli gələn günah necədər pislik. Və həccin ona görə də möhtərim müsəlmanlar, sayd ibadətlər kimi həcdə onun qəbul olunmasının əlaməti var. Yəni, ondan sonra əgər insan yaxşı əməllərdə davam eləsə, ed yaxşı əməlləri eləsə, haramlardan çəkinsə, o da dəlildir ki, o yəni bir əlamətdir ki, onun həccü qəbul olundu. <coughs> Və Əl-Hasın-ül-Basridan Allah soruşdular, yaxşı yerinə yetirilmiş həcc nədir? Yəni, Əl-Həccül-Məbrur nədir? Dedi ki, o elə bir həccdir ki, sən artıq qaydanda dünyanı istəmirsən, ahirətə rəqbət bəsdəyirsən. Ona görə mühtərəm müsəlmanlar həc gərək insan üçün bir qalxan kimi olsun, onu qorusun həlakdan və ona vadar eləsin ki, yaxşı əməllər görsün, salih əməllər işlətsin və bilin ki, müəminin əməli həmşə davamlıdır, ömrünün axırına kimi, əcəl çatana qədər. Əcəldən əvvəl, yəni əməldən əl çəkmək kimi bir söhbət yoxdur. Ona görə də, möhtələ müsəlmanlar, həcdən insan qayıdarsa, gerək yaxşı yaxlaqla qayıtsın, yaxşı gözəl xüsusiyyətlərlə, ədalətli olsun, doğru danışsın, həm xarici görünüşdə də gözəl olsun, həm də daxildə də gözəl olmalıdır. Və əgər insan bu cür olarsa, bu insan həqiqətən də həccin dərslərindən, dərslərindən ibrət alıb. Və həmçin, mühtərəm müsəlmanlar, bilin ki, insan həcdə olarkən, ən əvvəlki məqamdan, yəni təlbiyyəni başlayandan, ləbbeyk Allahumma deyəndən, yəni Allahım sənin qarşısındayım deyəndən, ta həcin sonuna kimi, bütün həcin ibadətləri onu Allah taalanı xatırladı. Allah taalanın qarşısında olan hüquqlarını da göstərir, borclarını da göstərir. Və göstərir ki, Allah taalanın başqa ibadətə layiq olan heç bir, Heç bir kəs yoxdur. Heç bir məbud yoxdur. Və ona göstərir ki, Allah Subhanahu va Taala tektir, El-Əhad. <coughs> və ona təslim olur ona görə insan. Və göstərir ki, Allah Subhanahu va Taala Es-Samed, yəni ehtiyacsızdır və əksinə ham ona möhtacdır, ham ondan istəyir öz ehtiyaclarını. Çətinliklər olanda ham ona tərəf sığınır. Ona görə necə ola bilər ki, insan həccə geçsin, və lakin qaydandan sonra Allah taalanın ən böyük haqqı olan ibadəti, duanı başqasına versin. Başlasın həccdən sonra orada Allaha ibadət edib, burada qaydanda dua edir başqasına. Qəbirlərdən, pirlərdən və s. kömək edilir. Onlar üçün qurban kəsir, nəzir edir. Necə o, onun həccü ola bilər? O necə bir hərcdir ki, insan açıq-açıq şirkə daxil olur. <coughs> və həmçün o kəsdər ki, həcdən qayıdırlar, lakin gedirlər falçıların, sehirbazların yanına, cürbəcür münəccimlərin, cürbəcür fırıldaqçıların sözlərinə inanırlar. Yaxud gedirlər ağaclardan, daşlardan kömək istəyirlər, onlardan təbərrük edirlər. Yaxud boyunlarına nəsə asırlar ki, onları qorusun, tilsimdir və Və s. Və həmçinin o kəs ki, həccə gelir, bütün ibadətləri yerinə itirir, olar ki, qaydandan sonra görürsün ki, namazı atır, yaxud namaza laqə etdi, zəkatı vermir, faizi yir və həmçinin rüşvəti yir, içki içir, narkotik vasitələr qabul edir, qovma laqələrini kəsir və s. Böyük günahlara daxil olur, günahlara əl atır. Və bilməliydi insan ki, Həcdə, ihramdə birçok şeydən o əl çəkir. Birçok şey ona haram olur. Yəni saçın kırqmaq haram olur, ətir vurmaq və səyir kimi şeylər haram olur orada. Və lakin bilməlidir ki, Allah-u davamlı eylədiyi haramlar var. Hansı ki, hemşə haramdır. Və çəkilməlidir ol ollardan. Və Allah-u Teala qurruqil ki, hududullahi fələ te'tədûhə və mən yətəəddə hududullahi fəuləikə humu zəlimun. O, Allahın qoyduğu hüdudlardır. Onları aşmayın. Və kim Allahın qoyduğu hüdudları aşarsa, onlar zalimlardır. Və həmçinin o insan ki, həccə gedir Allah talının əmrinə hazır olduğunu bildirir, necə o, İslam'a zidd olan hansısa bir dəvəti qəbul edə bilər, hansısa bir rəyi, hansısa bir fikri, hansısa bir məzhəbi. Möhtərə müsəlmanlar, Həmçinin o kəsdər ki, həccə getməyiblər və bu mübarək günləri evlərində keçirdiblər. Və lakin keçirdiblər onları günahlarda, günah edərək, onlar gəlir bu həccə gedənlərə baxıb ibret götürsünlər. Baxmalıdırlar, onlar necə öz batarlarını qırağa qoyurlar, necə Allah taalaya yalvarırlar, necə Allah taalaya ağlayırlar. Allah taala üçün ağlayırlar və s. Və öz halını da onlar da müqayisə eləməlidirlər. Onlar nə gündə, bunlar da nə gündədirlər. Və o kəs ki, günahlar eriyir, deməsin ki, sabah tövbə eləyərəm. Deməməlidir. Fikirəşməlidir ki, elə gün tez gələ bilər ki, qəbirdə tək qalacaq o gündə. Ona görə də nə qədər ki, Allah Subxana Təala möhlət veribsə, tövbə eləmək lazımdır. Və keçmiş günahları yox eləmək lazımdır. Tövbələrdən, Allah Subxana bağışlanma diləməklə səhvləri düzətmək lazımdır. Çünki Allah Subxana Təala gündüz vaxtı öz əlini uzadır ki, gecə günah eləyən tövbə eləsin. Və gecə də öz əlini uzadır ki, gündüz el günah eləyən tövbə eləsin Allah Subxana Təala. Və həmin o kəsər ki həccə getməyən ola, lakin o mübarək günləri ibadətlə keçirdiblər, onlar gərək davam olsunlar bu ibadətlərdə. Və bilməlidilər ki bu dünya müvəqqətidir. Burada həmişə qalmayacaqlar. Ona görə də istifadə etməlidilər. Və həmişə əməllərdə olan riyadan çəkinməlidilər. Çünki riyakarlıq, yəni özünü göstərmək, öz ibadətini göstəriş üçün eləmək əməli batil edir. Və elə əməl olur ki, kiçikdir, insan ona baxanda elə bilir ki, kiçik bir əməldir və lakin o əməlin savabı çox olur insanın niyyətinə görə, niyyət onu böyüdür. Və elə əməllər var ki, böyük əməllərdir, gözlə görünən əməllərdir və lakin niyyəti pistir, niyyət o, o əməlinin savabını azadır, yaxud da onu tamamilə yox edir. Ona görə sərəflərimiz demişdir ki, kim istəyir ki, əməli çoxdur? mükəmməl olsun, niyyətini gözəlləşdirsin. <gülüyor> və həmçin, mühtərim müsəlmanlar, hər bir ibadətdən sonra, o cümlədən də həcdən sonra, insan gerək fikir yaşməlidir, qorxmalıdır ki, Allah Subhanətə Allah qəbul etməyə bilər onu, hansısa günahlara görə. Və Ayşə Rəliyəlləhu anhə demişdi ki, Peyəmbər s.ə.vələ bir gün soruşdu, dedi ki, soruşdum Rasulullah s.ə.vələ bu aya haqqında, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آت Onlar, yəni möminlər o kəsdərdi ki, sədaqəni verirlər, lakin qəlbləri titrir onların. Və o soruşdu: "Ya Rasulullah, onlar o kəsdərdi ki, içki içirlər, yaxud oğurluq eləyirlər." Və Peyğəmbər sallallahu dedi ki: "La, ya bintə Sıddiq, və lakinlər onlar ki, oruc tuturlar, namaz və sədaqə və onlar qorxurlar ki, onlardan qəbul edilməsin." Yox, ey Sıddiqin qızı, Onlar oruç tuturlar, namaz qılırlar, sədəqə verirlər, və lakin onlar qorxurlar ki, onlardan qabul olunmayacaq. Beğdəliyimiz kimi, insan hüsnizən eləməliyir Allah-u haqqında, ümid eləməlidir Allahın rəhmətinə, və ki, ümid eləməlidir ki, Allah-u Teala edədi və günahlarını bağışladı və lakin eyni zamanda da qorxmalıdır ki, Allah-u Teala qabul eləməyəcək onu. Yəni, möminin imanı daima ümidlə qorxu arasında olmalıdır. Və bir ömür müftərin müsəlmanlar həmişə bu ayəni yadda saxlayın. Ki Allah Subhanahu Taala buyurur əl-kitabında: "İnnamə yətaqəbbalullahu minəlt-təqqin." Allah Taala yalnız təqvalı şəxslərdən, şəxslərdən, təqvalı insanlardan qəbul edir. Yəni hər hansı bir ibadəti Allah Subhanahu Taala yalnız insan, yəni onun təqvayla edibsə, Allah Taala'nın rızasını qazanmaq üçün edibsə, Allah Subhanahu Taala yalnız o vaxtı onu qəbul edir. Və qulu Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və Muhammed və alə alihi və əshəb-i ecma'in. Əmmə bəəd. Məhtərəm müsəlmanlar, Allah təladan qorxun. Çünki ən gözəl azurga təqvadır. Və ən xoş akibət təqva ehlini gözləyir. Və bilin ki, dünya yarış yeridir. Bəzi insanlar irəlit düşüblər, qabağa düşüblər və qazanıblar. Və bəzələr isə ərzərdə qalıblar və Ziyan içindədirlər. Və Allah Subxanətə Allah rəhm etsin, o bəndəyə ki, baxır və fikirləşir. Və fikirləşəndən sonra da ibrət alır. Görür və səbr edir. Çünki haq uğrunda səbr edəmək hamıya qismət deyil. Ancaq o kəslərə qismətdir ki, onlar onun haqqın fəzilətini, üstünlərini bilirlər. Çünki onlar xoş aqibətinə ümid bəsliyirlər. Mə Allah talab olur inəl-aqibət il Həqiqətən, gözəl aqibət təqva əhli ilədir. Və bilə, mühtərəm müsəlmanlar, insan gərək, o insan ki, həccə gedib gərək yadına salsın ki, onun getdiyi, gəzdiyi, yer ediyi torpaqlar onların üzərində insanların və cinlərin ağası Bizim Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi ve səlləm yerimişdir. Onların üzərində gəzmişdir. Ona görə də çalışmaq lazımdır onun sünnəsini öyrənmək, onun həyatını öyrənmək, onun yolu ilə getmək, ona tabi olmaq və bütün bunlara nail olmaq üçün geri insan Allah Taalaya müaciət eləsin, ondan kömək dilesin. Və Allah talabı ta yürür və mən ya'tasın billəhi fəqəd hüdiyə ilə sıratı müstəqim. Kim Allahdan möhkəm yapışarsa düz yola yönelmiş olur. Ona görə də Allah Subhanevə Teala'dan diliyilir ki, Allah Subhanevə Teala hacca gədən qardaşlarımızın haccini qabul eləsin. Allah Subhanevə Teala onları tezəanadan olmuş uşaqlar kimi günahsız eləsin. Allah Subhanevə Teala onların günahlarını bağışlasın, savaplarını artırsın, dərəcələrini artırsın. Allah subhanahu wa ta taala hacca gitmeyenlere de qismət ki hacca getsinlər. Allah subhanahu wa ta taala günahlarımızı bağışlasın. Allah subhanahu wa ta taala xəstələrimizə şəfa versin. Allah təala İslam və müsəlmanları bucasın. Allah subhanahu wa ta taala bizə daimi xeyir və ve bərəkət versin. Sallallahu əla nabiyina Muhamməd və əli və əhsabə əcməin. Subhanak Allahumma bihamdik əşhedü an la ilaha və töbu əleykə və Və bir də bildirmək istəyirəm ki, bayırda, çöldə yəni, namaz qılmayın, yalnız məscidin sayesində qıla bilərsiniz inşallah. Cəzəkumullah xəyələm. Bu dərs sizə İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.